Ще довго журився добрий коваль та Запорожець, плечі його похилилися, а голос скришився до невпізнанності. Сава провів його до ставу, Сів на вербовому пеньку і дивився на темну спокійну гладінь води. Котре і вкотре повертався подумки до того радісного травня, коли здавалося і земля, і небо, співали про волю, коли кожна рослина і квітка світилися щастям. Сава плакав від надміру почуттів. Україна здобула волю. Тріснули віковічні кайдани, і вона врешті ітиме своєю дорогою, якої прагнула. Яку вистраждала і яка густо полита кров'ю та засіяна білими кістками визволителів. Сава їхав до Києва. Щойно минув село, як на узбіччі шляху, що вів до столиці, побачив кобзаря. Сидів і перебирав струни бандури. Вперше зустрів таке диво. Зупинився, привітався і заслухався його співом. Той скінчив співати, подивився на Саву проникливим поглядом і промовив. «Дарма, чоловіче, добрий, ноги б'єш. Глухому не кажуть, як гарно співають солов'ї у весняну ніч, а сліпому, який чудесний розквітлий сад. Той, що вимазався у багні, не захоче змити його. Тому у багні і залишиться. Богопогрець він». А такі не рятують свій край, а ведуть до неволі. Тепер Сава пильно розглядав придорожнього гостя. «Шкода таких, як ти», – сумно похитав головою. «Але Господь з тобою, витримає усе». Поки Сава збирався, що відповісти на те, він розстав, зник миттєво, тільки терпкий осад у душі лишився от його слів. Потім їхав попутними підводами, товарними поїздами. Довго блукав і київськими вулицями, поки знайшов Центральну Раду. До нього придивлялися і довго розпитували, що хоче він сільський священник від самого президента. Напевно, його привабливий вигляд, русява борода, сині променисті очі, високе чоло, вродливі риси обличчя і вираз сумирності та праведності таки зламали недовіру охорони. Саву провели до дверей, за якими вершилася доля України. Із хвилюванням прочинив їх і віч навіч зустрівся з тим, за кого стільки молився і кого шанував безмежно. Його шляхетний вигляд заспокоїв саву. Цей його зрозуміє, адже це не якесь там тупе більшовицьке потороча, що звикло усе громить, а пан, гордість нації, велет духу. Президент вклонився приязно потис руку. Сава попросив, щоб той вислухав його кілька хвилин, і безметушні пояснив, чого приїхав аж сюди, в Київ із Богодухівки говорив і спостерігав за прониклим шляхетним обличчям, на якому з'явилося щось іронічне і навіть зверхнє. «Пане Президенте», – гаряче промовив Сава, – «Господь подарував нам волю, бо ми вже її випросили у нього ціною багатовікового рабства, сліз і горя. Давайте подякуємо Господу за це і проведемо покаяний молебень. Це не складно». В один день, в одну годину вийдемо до церков, на Майдани, вулиці по всій Україні і зробимо молебень так, як це роблять інші народи. Попросимо у Бога прощення за всі наші гріхи і наших предків. Очистимо наш край від того, що давно вже треба стерти всенародним покаянням. Я говорив з багатьма нашими священниками, вони згодні це зробити і ставляться до цього з великим розумінням. То надто велика сила, могутня, яка може змінити долю всього народу. Чув, що фіни вже зробили подячно покаяний молебень, адже разом вийшли і разом мучилися в імперії. А за що це ми маємо каятися? За які гріхи, що були у Ярмі? Проникливі очі суворо дивилися на Саву. «Хіба немає за що?» – розгублено мовив Сава. «Та хоча б за те, що імперії служили і виконували волю поневолювача. Не мені вам розповідати, як козаки поневолювали Кавказ». Так, недобровільно туди йшли, а з наказу царя, але ж ішли і не волили вільні народи. Хіба цього мало? Та іншого вистачить, а без покаяння Божа благодать не зійде. А без Отця Небесного України не збудуємо без Бога ні до порога. Президент скептично розглядав саву, а тоді сказав, карбуючи кожне слово. Ви займаєтеся своєю справою. Хіба вам хтось забороняє молитися? А ми знаємо, як нам і що робити у нашій державі. Обійдемося без попів. Сава спиною відчинив двері і промовив сумно. Розум і мудрість – такі різні речі. Розумна людина без віри – все одно, що повна гарба без коліс. Вийшов із будівлі. Перед очима пливли дерева, бруківка, люди. Довго стояв у безшелесній позі. Сам собі нагадував скіфську бабу. У голові все гучало цинічне і несподівано грубе. Обійдемося без попів. Бамкало, коли йшов пішки на вокзал і коли добирався додому, а тоді майже десять кілометрів йшов пішки від залізниці до села. Світ не наче став інший, не чув тих радісних дзвонів, які чув, коли їхав до столиці. Не помічав пташини голосів і весняного розмаю. «Горе народові!» – думав Сава, – «якого ведуть безбожники! Справді це сліпі поводері для сліпих, а коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть». Під тим таки ж дубом побачив кобзаряєв кляк. Мороз пробіг поза шкірою. Сівач ти добрий, та земля ще від снігу не звільнилася. Тому і засів твій побили морози. І знов, як і перше, розтанув у повітрі. Сава тяжко зітхнув. А могли б відчинити зовсім інші ворота, Фіни ж їх відчинили і тепер будують свою державу. А разом же із неволі вийшли, не захотіли увійти через Господню браму, то тепер знову опинилися коло воріт пекла. Вони вже відчинені і біси женуть туди вже всю Україну. Охо хо-хо, -ох -ох -ох", злетіло з його вуст. З подвір'я вийшли Максим та Іван і рушили до ставу. З весни й до осені вони купалися щовечора у ставку, наткнулися на батька і зупинилися здивовано. «Ви, тату, а чого це ви тут сидите?» – запитав Іван. «Прощаюся», – подумки сказав Сава, і з того жів стисли серце. А вголос відповів, «Та так, вечір теплий, гарний, дивлюся на воду, воно як срібна». Сини роздяглися й шубосно з розгону, сколихнувши тиху нічну гладінь ставу. Поплавали й вийшли на берег. Переодяглися в чистий одяг, і всі троє зайшли на дворище. Максим та Горпина лягли у клуні на пахочій вівсяній соломі, сплівши в обіймах руки. Іван у коморі, а Сава з Мартою у Світлиці. Ніч сторожкою розпачливо ступила на їхнє дворище. Сава бачив сон, від якого стало моторошно, холод розтігся по жилах і скував усе тіло. Снилося, що він йшов лугом, раптом його вхопив пазурами хижий двоголовий орел і орели, поніс над землею. Ніс і клював його. Біль розривав тіло, а звук от того стояв гучний. Він різав світанкову тишу і розносив від луння поросі. Прокинувся, ледь благословлялася на світ. Сіро світилася шиба, і раптом на тій сірій досвітній завісі з'явилася червона заграва. Язики полум'я червонили ранній безшелесний ще світ. Сава підхопився і в білих споднях вибіг із хати. Усі прокинулися водночас від того набридлого звуку, що різав тишу. За ним стидом вибігла Марта, видабила й мати, одягаючи на ходу рясну спідницю. Горів вітряк. Полум'я гиготіло у небо. А хтось бив і трощив щось у млині, гучні виляски стелилися по воді і озивалися в лісі багатоголосим відлуням. — Максиме, Іване! — закричала Марта клуні вибіг Максим на ходу з штани і подався до млина. За ним із хати великий Іван і теж протолочив другий росяний слід на траві. На дрозцю клубочився білий туман. У млині металися третіні. Вони ламали, били, молотами усе підряд розсипали зерно. Не піддавалося лише млинове колесо. Вода падала на лопості і обертала його. Брати почули лайку супіння. Ті, що залізли у воду, силувалося вставити поміж лопастями дубову колоду. Куркульня, проклята, мать вашу перетак, волав юхим Калита. І як тільки вони його сюди заперли. Ми вам покажемо, де раки зимують, повискував Данило ляшок. Із землею зрівняємо все, геш, хлопці? Ніхто нехай од нас не жде пощади в ім'я революції, в ім'я Леніна Сталіна усю контру зітремо, п'яно булькав словами заброда. Нарешті втаскали дишло, і колесо якось розпачливо застогнало, затріщало, неначе той передсмертний звук вилетів із грудей смертельно пораненого звіра. Максим якось мить, оторопіло, дивився на те, що відбувалося в ріці. Колесо тріщало, а три тіні в клубках туману, як біси. Здається, і бачив у них на головах замість кашкетів роги, а замість рук – ратища. Міг покласти всіх трьох відразу, і ріка понесла б їхні трупи. Пістоль мав при собі і знав, що не промахнувся б. Але батькові слова чомусь зупинили його і те чомусь була савина молитва. Він здійняв руки до неба і просив зупинити синів, щоб вони не согрішили цієї миті і не погубили власні душі. «Що ж ви робите, гедоморді, видихнув Максим. «Навіщо ж його нищить?» «Тож цінність велика, те, зроблене руками і розумом мого батька і діда». — Ах ти ж, куркульське падло, кровопивця, більше не будеш пити нашу пролетарську кров, — вириснув Ляшок. — Хай вашу смердючу більшовицьку кров гієни й шакали п'ють, нею можна отруїти все живе, п'янички ви і ледарі. Ви ж тільки крали в людей та горілку глушили, коли ми робили до сьомого поту. Та в нас же ніде чужа нога не ступала і чужа рука нічого не робила. Ми все самі робили. Чого ж це ми, кровопивці? А вам хто не давав працювати, горілка? Балакай, балакай, добалакаєшся. Федот Заброда підняв лома і ступив до Максима. Не підходь, а то покладу відразу. Максим вихопив пістоля. Той зупинився. Усі троє ошелешно дивилися на Святненка. Прибігли горпина, Марта придибала як ілина. «Ах ви ж, песи-головці, що ж ви робите? Нащо що труд наш нищите?» Заквилила стара, побачивши уламки колеса, що падали в ріку. Марта підняла важену каменюку і рушала до них «Губію, нечистиві!» «Що ж це ви робите, хлопці?» – заплакала Горпина. «Чи ж не разом ми колись корію пасли? Чи ж не разом на вигін ходили? Чи ж мало ви у нашій хаті вареників з'їли? Нащо нас так кривдите? «Що було те за голову?» – згадала баба, як дівкою була. «У нас тепер різні дороги. Ви – контра, а ми – більшовики-революціонери». Гноровий тому ляшок